На мішковину падають важкі грудки землі. Ще і ще і ще цілий обвал. Ну і нехай, нехай, так і треба. Тут лежать ті, що не сприйняли правил гри. Хто не засвоїв, не зрозумів цього світу, божевільного світу, «З божевільними людьми, а я живий, тому що й сам божевільний».